פרק כ"ד: "בין שבע שנים יואש במולכו, וארבעים שנה מלך בירושלים, ושם אמו צביה מבאר שבע. ויעש יואש הישר בעיני אדוני, כל ימי יהוידע הכהן. וייסע לו יהוידע נשים שתיים, ויולד בנים ובנות. ויהי אחריכן היה עם לב יואש לחדש את בית אדוני. ויקבוץ את הכהנים והלוויים, ויאמר להם, צאו לערי יהודה, וכבצו מכל ישראל כסף לחזק את בית אלוהיכם מדי שנה בשנה, ואתם תמהרו לדבר, ולא מהרו הלוויים. ויקרא המלך לי או ידע הראש, ויאמר לו, מדוע לא דרשת על הלוויים להביא מיהודה ומירושלים את מסאת משה עבד אדוני והקהל לישראל לאוהל העדות? כי עתליהו המרשעת, בניה פרצו את בית האלוהים, וגם כל קודשי בית אדוני עשו לבעלים. לב ויאמר המלך, ויעשו ארון אחד, ויתנוהו בשער בית אדוני חוצה, ויתנו כל ביהודה ובירושלים להביא לאדוני מסעת משה עבד האלוהים על ישראל במדבר. וישמחו כל השרים וכל העם, ויביאו וישליחו לארון עד לכלה, ויהי בעת יביא את הארון אל פקודת המלך ביד הלוויים, וכיראותם כי רב הכסף, ובה סופר המלך ופקיד כהן הראש, ויערו את הארון, ושאוהו, ושיבוהו אל מקומו, כה עשו ליום ביום, ויאספו כסף לרוב. ויתנהו המלך ויהו ידע, אל עושה מלאכת עבודת בית אדוני, ויהיו סוחרים חוצבים וחרשים, לחדש בית אדוני, וגם לחרשי ברזל ונחושת לחזק את בית אדוני. ויעשו עושי המלאכה, ותעל ארוכה למלאכה בידם. ויעמידו את בית האלוהים על מתכונתו, ויאמצוהו. וכחלותם הביאו לפני המלך ביהו ידע את שאר הכסף ויעשהו חלים לבית אדוני כלי שרת והעלות וחפות וכלי זהב וכסף, ויהיו מעלים עולות בבית אדוני תמיד, כל ימי יהוידע. וישכן יהוידע, וישבע ימים וימות, בן מאה ושלושים שנה במותו, ויקברוהו ועיר דוד עם המלכים, כי עשה טובה בישראל ועם האלוהים וביתו. ואחרי מות יהוא ידע, באו שרי יהודה, וישתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. ויעזבו את בית אדוני אלוהי אבותיהם. ויעבדו את האשרים ואת העצבים. ויהי על יהודה וירושלים באשמתם זאת. וישלח בהם נביאים להשיבם אל אדוני, ויעידו בם ולא האזינו. ורוח אלוהים לבשה את זכריה בין יהוידע הכהן, ויעמוד מעל לעם ויאמר להם. כה אמר האלוהים, למה אתם עוברים את מצוות אדוני ולא תצליחו? כי עזבתם את אדוני ויעזוב אתכם. ויקשרו עליו, וירגמוהו אבן במצוות המלך בחצר בית אדוני. ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהו ידע אביו עמו, ויהרוג את בנו, וכמותו אמר ירא אדוני וידרוש. ויהי לתקופת השנה עלה עליו חיל ארם, ויבואו אל יהודה וירושלים, וישחיתו את כל שרי העם מעם, וכל שללם שלחו למלך דרמאסק. כי במצער אנשים באו חיל ארם, ואדוני נתן בידם חיל לרוב מאוד, כי עזבו את אדוני אלוהי אבותיהם, ואת יואש עשו שפטים. ובלכתם ממנו, כי עזבו אותו במחלויים רבים, התקשרו עליו עבדיו בדמי בני יהוידע הכהן, ויהרגוהו על מיטתו וימות, ויקברוהו בעיר דוד, ולא קברוהו בקברות המלכים. ואלה המתקשרים עליו, זבה בן שמעת העמונית, והוזבד בין שמרית המואבית ובניו ירב המסע עליו וסוד בית האלוהים הנם כתובים על מדרש ספר המלכים וימלוך אמציהו בנו תחתיו